بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه الاجلاء دوغ زانغو الاسلام بعدا يا الله سبحانه وتعالى جل في علاه نقمت قي الصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم nachukua fursa na nafasi hii ibnillahil karimil mannan kutokana na munasaba wa jambo ambalo na tukio ambalo limepita hapa pamoja wakati si rafiki kutokana na mweko wenyewe ulivyokaa kadhalika na hali za watu zilivyo lakini pia si sawa baada ya khutuba kuongeza maneno mengine zaidi ya khutuba imekuwa hakuna budi kwa sababu mwenye tukio hili ni mmoja katika vijana wetu mmoja katika wanafunzi wetu mmoja katika wanafunzi wenzetu kwa hiyo hakuna budi kumpatia baadhi ya yale ambayo sisi bi idhnillahir rahimi al-mannan tunaweza kumpatia mimi sitaongea mengi nitaongea machache tu na mambo matatu hususan kwa bwana harusi na bibi harusi lakini pia kwa vijana ambao wameshaoa tunawalenga sana hao Akiwemu na bwana harusi ambaye ameshaoa Katika mambo matatu ambayo ninataka niyazungumuze jambo la kwanza kabisa ambalo ni la msingi Ni kumwambia bwana harusi kwamba Allahu laka Wabaraka alaika Wajamaa wa fi khairi Haya ni maneno yamekaa katika mfumo na mweko wa dua ambao anatakiwa kila Muislamu ayajue haya na ayaseme endapo mwanzie ameshapata mwenza ni mwenza amekuwa ni ya mwenza wa kiume au mwenza wa kike Muislamu anatakiwa waambie maneno haya Nini maana ya maneno haya Kabla ya Uislamu yani katika jahilia Waarabu Walikuwa wanapeana pongezi kwa mujibu wa mila zao kwa kipeana wakaambiana mtu akishoa bi rafai kwa maana ya hongera na upewe watoto uislamu ulipokuja ukasapoti hongera lakini kwa mtindo na mfumo wa duhaa kuombeana dua na miongoni mwa athiia ni hii ambayo nimeisema hapa au baadhi ya ndugu na jamaa amemwambia wanaharusi barakallahu lak wa baraka alayka wa jamaa bainakum fi khair nini maana ya maneno haya kwa ufupi maneno haya maana na bariki juu yako maneno mawili tofauti. Pamoja lafidhi unaona ni moja. Lakini vile pale mbele yake vilikuwa ni tofauti. Sehemu ya kwanza mkato wa kwanza wa maneno unamuombea dua huyu kwamba Allah tabaraka wa taala amruzuku baraka. Ampeheri nyingi. Huo ni mkato wa kwanza. Mkato wa pili kwa baraka Unamwombea dua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amshushie baraka juu yake na juu ya watu wake. Allah Jalla Ala yunzilu al-barakata alayhi wa ala, ala ahlihi juu yake na juu ya watu wake huyu muomaji. Huo ni mkato wa pili wa dua hii. Mkato wa tatu. Wa jamaa bainakum fi khairin. Tume sallallahu alayhi wasallam akawa kusanya wote wawili. Kule alisema baraka laka, wabaraka alaika, hapa amesema wa jamaa baina kuma fi khairin. Na Allah jalla wa ala wakusanye baina yenu kwenye khairi. Kwa ndugu yetu simwachie hivi katika tukio kama hili huyu na mwingine na mwingine tuwe na mfumo huo wa kupendana ili kuondosha zile bubudha na husula za kishetani tupendane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwombea dua mwenzetu Hili ni jambo la kwanza la at na kumtakia baraka mwenzetu Jambo la pili irshadatu nahama bal 'amma mwongozo kwa wenye kuingia kwenye ndoa hasa hasa vijana ambao wameshaoa miaka 25 miaka 30 miaka 35 kuna haja ya kuidurusi na kuypitia ndoa kupitia haki za ndoa kupitia mfumo wa maisha ya ndoa kuwaona wahusika walioishi pengine muda mrefu kwenye ndoa kutaka ushauri kwao kuwa na subira nimesema haya kwa sababu wengi wao katika vijana wanaoa lakini hawayapatilizi mambo ya ndoa kana kwamba wanaoa kwa kukidhi haja tu basi na kesi zimekuwa nyingi matukio yamekuwa mengi ya ajabu kwa vijana wa Kiislamu pindipo wanapokabidhiwa watoto wa watu na binti watu kwa mambo ya ajabu sana sasa kama wewe ni Muislam lakini pia ni mwanafunzi basi ni bora ukaangalia vitabu mbalimbali vinavyohusu masuala ya ndoa miongoni mwa vitabu ambavyo vinaweza kufika kusaidia wewe mwanafunzi sababu muwaju ni mwanafunzi na sisi sote ni wanafunzi tuna uwezo wa kuangalia baadhi ya vitabu tukaone namna gani tuishi na mabinti wa watu kama wewe utakavyotaka baadaye wenzio waishi na binti yako yani wewe unavyoishi na binti wa mwinzio ndivyo utakavyotaka hivyo hivyo e, Mwenzio waishi na binti yako kwa miongoni mwa vitabu kupitia kitabu cha Al-Allama Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala Adabu Safs lakini pia kuna risala za Sheikh Abu Furaihan Jamal bin Furaihan Al-Harithi wanafunzi vinaweza vikwasaidia rasail. Silisila ya risala maalumu anazitoa kwa ajili ya, ya, ya hasa vijana wanaoingia kwenye masala ya ndoa katika risala ambazo mwanafunzi naweza ikamsaidia ni risala tunil azwaj faqat risala ujumbe maalum waendee wana ndoa wa, wa kiume tu na nyinyi mnakumbuka hapa nyuma tulizungumzia masala ya ndoa kwa upande wa wanawake tashika huyu huyu Sheikh Abu Frihan Jamal bin Frihan Al Harithi kinachoitwa at wa sababuu na talaka na sababu zake na tiba yake Sasa risala ziko nyingi Miongoni mwa hizo ni hii ambayo iliyo kwenye mikono yangu Risalatun ila alazwaj faqat kutokana changamoto za vijana changamoto za waliooa ni nyingi changamoto za mabinti wanaolewa hakuna matulizano kwenye ndoa kwa nini Juzi juzi mzee wangu mmoja iliyopita akawa anaitathmini ndoa yake ambayo amesema ikifika ya mwezi wa 10 tarehe 25 basi atakuwa wamekamilisha miaka 50 ndani ya ndoa yake miaka 50 ya ndoa na ana watoto wake alhamdulillah na wanasoma na wajukuu wanasoma na mwenyewe alhamdulillah yupo katika taa na ibada ya mula wake ni nani sasa anaweza akafika miaka hiyo 50? Daniel ndoa tu peke yake. Na yeye huyo ana miaka gani sasa hivi alipo na wakati gani aliingia ndoa? Je, yes, sisi tutafika kweli umri huo? Yaani ndoa iwe na umri wa miaka 50? Nataka nisemwe kwamba kuna risala inawahusu wanawake, kuna risala za hukuku za ujia, kuna risala ya tarbiyatul abna fil islam na kuna ambayo tumeitaja talak wa sababu wa ilaju katika mambo aliyoorodhesha katika ambayo ameyoorodhesha alikuwa taja baadhi ya watu na hili jambo langu la tatu kwa ayuha bashir nasalullah alkarim almannana almalik alwahab an yajalak bashiran wanadhiran wadanian ila allah wasirajan munira katika mambo ambayo anawataja watu wewe kuni mithila hazi rajul usiye mfano wa mtu huyu mtu wa kwanza hatari Usienda huko uko unakwenda ukagurika na maisha ya kilimwengu ukaacha sala ndoa inakuwa hakuna ndoa inathisidika ndoa inavunjika kuna watu wanaishi leo na wake zao wanaishi na wake zao wanaishi na waume zao lakini mke ya swali, mume haswali ndoa kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu inakuwa ni fasikh imevunjika hapo hapo watu watakiwa warudi kwa mula wao wa swali kwa hiyo na na wengine na mimi pia tujitahidi katika swala zima la ibada ya swala idhan la takun mithla hadha rajul ay salari, lakini mtu wa pili usio yeye ni tarikul bait mwenye kuacha nyumba nyumba ni yako lakini umeiacha unatoka unarudi saa nne saa tano, saa sita, saa saba ya usiku ulikuwa wapi kwenye draft ulikuwa wapi kwenye pool table ulikuwa wapi ulikuwa unakesha kwenye eh, runinga na mambo mengine mbalimbali ya mba mativi ulikuwa kwenye mambo ya mipira nyumbani umemwacha binti wa watu wanakusubiri wewe chunga muda wako ayu albashir chunga muda wako ewe eh bashiri na wengineo pia mfano wa bashiri Turudi mapema nyumbani kwa ajili ya familia zetu Hili ni jambo la pili na huyu ni mtu wa pili ambaye ameiiacha nyumba yake anakesha kwenye vilabu ya pombe anakesha kwenye video anakesha kwenye nyumba za mipira anakesha kwenye michezo ya pool table draughti bao na nyinginezo katika nyinginezo katika michezo Lakini mtu wa tatu dhul asfari wanaume ambao kiguru na njia ana safiri, safari sana kana kwamba hajaoa. Ya nini? Mke anapata shida na mwingine safari yake inaweza ikachukua mwezi mzima. Mwingine miezi minne Mwingine siku 40. Mwingine miezi 6. Kamwacha mtu nyumbani. Kuna nini? Usiwe ewe Bashiri mfano wa mwanuume kama huyu ambaye dhul asfari. Ukiona kuna budi kusafiri basi safiri kwa muda mchach na kama ni muda mrefu basi ni safari ya maslahi ya akhira ah ha, umekwenda haji umekwenda umra na mengineyo lakini mtu atatu ambaye ana changamoto kwa mkewe huko okezi atajiru wafanya biashara wafanya biashara wengi wanazitelekeza nyumba zao kwa sababu ya biashara zao hawasamini wake zao wanathamini biashara zao nyumbani harudi mapema kwa sababu biashara imemshughulisha na mtume sallallahu alayhi wasallam alalamu كثيرا Allah Ta'ala anasema katika tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alikuwa ni mzuri wa kutengemana na wakeze alikuwa wanadamu na furaha alikuwa anacheza na wakeeze anawafanyia uponi na wakeze kama kukesha anakesha na wakeze sio kukesha mambo ya biashara umemchukua mtoto wa mtu umweka ndani uwajua na biashara zake alafu aleta lugha mbaya lugha chafu Ukiulizo umetoka wapi unagomba kuna lugha nzuri. Lakini mwingine al-mukhallid anachanganya baina ya haki za mkewe na haki za wazazi. Akiambiwa na mkewe na haki yangu hii na hii na hii, majukumu bana. Kuna baba ananiangalia mimi, kuna mama ananiangalia mimi. Sijui nani? Hapana. Wote hawa ni watu wako. Baba yako mzazi mama yako mzazi uangalie si baada ya kuo ndo mambo yameshakatika ukamjalimke tu baba na mama ukamwacha hapana lakini pia hata baba wa mkeo na mama wa mkeo pia ni wazazi wako wapatilize wapatilize kama unavyowapatiliza wazee wako huyu ni mmoja katika wanaume ambao wanachanganya haki ya wazazi na haki ya nani haki ya mke. Lakini pia kuna adhai ya mlinganizi hapatilizi nyumba yake hapatilizi watoto wake hafuatilii ndugu zake yeye na dawa dawa na yeye kana kwamba dawa ndio aliyooa sasa hivi sawa sawa chunga wakati pale ambapo inahitajika dawa itahitajika l'mannani. lakini jua kwamba mke anakuhitaji. Nataja hapo kwa ujumla ujumla sana lakini mtu mwingine sayyul akhlaq, Mwanaume mwenye tabia mbaya. Mbaya wa tabia. Ndugu yangu Bashiri, Nasisote sote pia tusiwe ni wabaya wa tabia. Mwanamke anabembelezewa, mwanamke ananasiwa kwa upole, mwanamke anasikilizwa ule ushauri wake. Yaani kama utaka mfanya mke, basi ujue na wewe atakuja kufanywa binti yako. Kwa kuwa makini katika swala zima la mke ambaye unapewa lakini pia usije uka mdharau mkeo wanaume wengi wana matusi wanaume wengi wana kejeli wanaume wengi wanadharau wanaume wengi wana watweza wake wengine wako watweza na mababa na mama wa wake zao matusi makali makali maneno machafu lugha ya ajabu usiwe namna hiyo jamani Mtume sallallahu alaihi wasallam anatwambia man ahabba an yuzahsa anin nari Anampenda kuepukwa na moto. Wayudkhulal janna na aangizwe peponi. Faltatihi niyyatu huwa Ua yu'minu billah. Wal ya'thil annas alladhi yuhibbu an yu'ta hilai na wafanye watu kulicho anapenda afanyewe. Una kumfanyia binti ya mtu japo fulani, je <tos> wewe unapenda ufanywe? Unamfanyia kada wakaada wakaada mzazi wake, mzazi wa binti yako. Yeye mzazi wako unapenda ufanywe? Hizi tabia mbaya ni tabia ambazo si za kwa hiyo niishie hapa kwa hui wakumi, kuna baadhi ya watu pia wana wazee wake zao sio lazima na la taaluma yeye hasomeshi lakini na mkewe pia hakuna anaku soma mkewe, mkele mke anamzuia asende kusoma sio siyo tabia mbaya kama anamzuia kusoma basi ni bora ukamsomesha wewe mwenyewe unataka umsome mkeo mwanabishie mkeo lakini unujuiwe kwamba ndoa safarindefu ndoa ina majanga mengi lakini ndoa ni Doa ndoa ina raha ndoa inatuliza nafsi kama aya na hadithi baribari zinazotuelekeza bari, kwa ajili ya hayo mwambie tukwamba Allah akufanyie pesi wewe na atufanyie pesi sote katika swala zima la safari hii ya ndoa lakini cha msingi uwe na subira tena subira subira subira sana subira kubwa sababu jambo la ajabu leo utakuta watu a wanasema kwamba mimi bana siozeshi yeye ni salafi pengine siozeshi masalafi bana kwa sababu masalafi bana hawana hela kweli hatuna hela masalafi hawana hela Uu pengine ni mama anaongea namna hiyo masalafi hawana hela kweli hatuna hela lakini wewe ni nani wewe ni hizbi hizbiyatu kafiratun Ah, wewe ni Yahudi ni nani mpaka useme kwamba sio wenye masalafi kwa sababu masalafi hawana hela wewe unadavania sivyo mbona wana wenzio wanatuitikia kwamba sisi tuna hela nyingi sana tuna tunapewa pesa sasa kweli sisi tuna hela ukitaka kumoezesha kama muezesha huyo hizbi Yahudi, yuhudi mnathiq shauri yako allah barikana allah wahifadhi subhanakallah wa bihamdika